Розділ шостий Лоріан квітучий На жаль, більше зволікати не можна Сказав Арагорн Поглянувши на гори І підніс меч Прощай, Гендельфе. Адже я казав Якщо переступиш поріг морі Бережись Болів би я краще помилитися На що ж нам надіятися без тебе? Звернувшись до осиротілого загону він додав Справа майже безнадійна Однак спробуємо якось посперечатися з недолею Принаймні зможемо помститись Отже, озбоїмось мужністю, осушимо сльози та рушаємо Маємо ще довгий путь попереду та багато справ Вони підвелися і роздивилися навкруги. На північ від них долина підіймалась до тінистого видолунку поміж гірських відрок, над якими височили три білих шпилі Морійських гір – Калабдил, Фанаїдхол та Карадрас. Уздовж видолунку в'юнився струмок, вірніш, нескінченний каскад невеличких водоспадів, весь у білосніжному мережевій піни, у райдужнім Мареві, злітаючих у повітря крапель. Оце є маревий каскад, сказав Арагорн, казуючи на водоспади. Уздовж нього тягнеться глибоко вибитий у скелях шлях, яким би ми спустилися, якби Доля була милостовішою до нас. Доля та Карадрас, поправив Гімлі, бач, стоїть собі, осміхається на сонці. Він погрозив кулаком найдальшому спіків і відвернувся. На сході пасьмо гір несподівано уривалось, відкриваючи невиразні контури простору і країни поза ними. На південь млисті гори тяглися без кінця, доки око вхопить. Мандрівники стояли все ще досить високо на західному краї долини. А приблизно милою нижче лежало озеро, видовжене ніби наконечник списа, що глибоко струмився у північний видоленок. Південний кінець озера освітлює сонце, але води його були глибоко синього кольору, як небо ясного вечора, якщо дивитись з освітленої кімнати окрайка. З голого каміння відокремлювала нерухомий, безморщок, гладінь води від рівної зеленої луки. Гімлі сумовито покачав головою. Ось вона, дзеркальна заводь, Келадзарам. Пам'ятаю, він сказав, Хай потішить тебе це видовище. Але ми не зможемо там затриматись. Аж ось, не скоро ще я зможу втішитись і мушу поспішати звідси. А він залишиться. Тепер загін йшов нерівною розбитою дорогою у від відборіт. Де інде вона оберталася на ледь помітну смугу межі вересом, сталоми каменем, що повиростали серед потрощених плит. Але все ще можна було помітити – що колись давно цю дорогу від верхньої до нижньої межі Томських Володінь старано вимостили. Край дороги зустрічались руїни якихось будівель та зелені кургани, увінчені купами струнких беріз чи модрин, зітхаючих під вітром. Один з заворотів на схід привів подорожніх прямо до дзеркальної заводі, і вони побачили неподалік від дороги самотню колону з обламаним верхом. «Камінь Даріна!» – вигукнув Гімлі. «Я не можу піти, не глянувши на це чудо зблизька, хоч на хвилинку». «Тоді поквапся», – сказав Арагор, озирнувшись на ворота. «Сонце заходить рано. Орки, може, й не з'являться до сутінків. Але ми мусимо встигнути відійти якомога далі. Місяць вже убуває. Вночі буде зовсім темно». «Фродо, ходімо наразом», – запропонував Гном зіскочивши з дороги. «Я не дозволю тобі пройти повз келет за рам. Він побіг по зеленому укосу, Фродо повільно попрямував за ним. Синя вода притягувала його попри біль та втому. Сем плентався слідом. Біля колони Гімлі зупинився і задер голову. Камінь вивітрився, крився тріщинами, вирізблені руни ледве проступали. Цю колону поставили на місці, – Дедарін вперше заглянув у води дзеркальної заводі, – сказав гном. – Заглянемо теж. Вони схилилися над темною водою і спочатку нічого не побачили. Потім поволі стали проступати обриси навколишніх гір та піків, немов язики білого вогню, та глибоке небо понад ними у мерехтінні зірок. Хоча був ще день і сонце світило, їхні власні нахилені голови так і не відбилися у дивному дзеркалі. «Окелет Зарам! Прекрасний та таємничий!» – прошепотів Гімлі. «Тут спочиває корона Даріна до того часу, коли він прокинеться». Гнов уклонився і поспішив піднятися по зеленій луці назад до дороги. «Що ти там бачив?» – спитав пін Усеми. Але Сем глибоко задумався, нічого не відповів. Тепер дорога завернула на південь і швидко пішла вниз. Поза озером вони знайшли джерело, вибоку западину, повну кришталево-прозорої води. Широко розпливаючись по кам'яному розсипу, вона виблискувала власть зуркотіла, стікаючи до крутого скелястого крита. «Це витік срібної струни», – сказав Гімлі. «Не пийте з нього. Вода холодна, мов крижана». Нижче цей струмочок обертається на швидку річку, додав Арагорн. Вона збирає воду з багатьох інших гірських бурчаків. Ми ще довго будемо йти уздовж неї. Такий шлях обрав Гендаль. Так і я сподіваюся дістатися до лісів, де срібна зливається з великою рікою. Ось там. Там, куди він показав, потік, підстрибуючи на камінні, зникав у чащі долини, вбився у золотавім серпанку. Це ліси Лорієлю Квітучого, сказав Леолас, найчудовішого з володінь нашого народу. Ніде немає таких дерев, як у тій землі. Восени їхнє листя набуває золотого кольору і не опадає, поки з новою весною не з'явиться молода зелень. І тоді землю у лісі крива золото, відтягнеться від жовтого світу, Золотим залишається куполи лісу, а опори його – срібла. «До дерев гладка та сріблясто-сіра. Так співають у нас в Чорноліссі. Як було б чудово навідатись туди навесні!» «Про мене він взимку теж чудовий», – сказав Арагорн. «Але до нього ще йти немало миль. Поспішаймо!» Спочатку Фродо та Сем ще могли встигати за супутниками, але Арагорн вів загін швидким кроком, і невдовзі вони почали відставати. З раннього ранку вони нічого не їли. Після теплої сутінь Мурії вітер здавався крижаним. Сонце не гріло. Рубець на лобі Всема паклому вогнем. Голова здавалася порожньою. Його трусило. Хродо задихався. Кожний крок давався через силу. Нарешті Леголас, озирнувшись, побачив їх далеко позаду, покликав Арагорна. Всі зупинились. І Арагор, узявши з собою Боромира, поспішив до них. Вибач мені, Ходу, вигукнув він скрушно. Скільки всього скоїлося сьогодні, і поспішати мусимо ми ще духу. Отож я й забув про каліцтво твоє та семове. Чому ти мовчав? Я б допоміг, хоч би всі орки морії гнали за нами. Але тепер потерпи ще трохи. Поблизу є місцина, де можна ненадовго зупинитися. Там я зроблю все, що в моїх силах. Боромира, понесімо їх. Незабаром загін обминав ще один потік. Стікаючи з заходу, він зливав свою піну течею з водою срібною. Разом падали вони, здіймаючи хмарки піни, через пиріг зеленкуватого каменя у невеличку лощину. Круті береги поросли модринами, низькорослими й покрученими, Повзучою травичкою та кущиками чорниці. Дещо нижче річка з Гуркутом перекочувала блискучу гальку по рівному руслу. Там загін пинився відпочити. Було близько 3 опівдні. Вони віддалились від воріт лише на кілька миль. Сонце вже хилилось на захід. Поки Гімлі та молодші гобіти збирали ломача, розкладали багаття і носили воду, Арагорм оглянув Фродо та Сема. Сема Варана виявилася неглибокою – хоча жахливою на вигляд. І Арагорд нахмурився, але потім обличчя його прояснилось. Тобі пощастило, Семен, чимало вояків платили набагато дорожче за свого першого орка. Зброя ворога проти звичаю не була отруєна. Я полікую рану, і все добре загоїться. Ось зараз Гімлі нагріє воду, обмиємо, і цього вистачить. Він виняв з торби кілька зів'ялих листочків. Сушені вони трохи сладкіші, але все ж таки це Ацелас, той, що я зібрав біля непогожої. Розкриши один листочок, кинь у воду, промий рану дочиста, потім я перевяжу. А тепер твоя черга, Фродо. Ні, не треба, все гаразд. Таку вигукнув Фродо. Йому не хотілося розкривати таємницю кульчуги. Мені б тільки попоїсти та відпочити. Ні, заперечив Араорн. Треба неодмінно глянути, що зробили з тобою молот і ковадло. Мені аж ніяк не віриться, що ти взагалі живий. Він розстібнув стару куртку Фродо, поношену сорочку і здивовано ахнув. А потім розсміявся. Срібна кольчуа засліпила його гарячим відблиском Немов рябизна на морі під сонцем. Обережно стягнув її арагор і потрусив. Зірками сяйнули самоцвіти, а срібні кільця зашелестіли тихо, ніби дощик по озерній воді. «Подивіться, друзі!» – покликав Арагорн. Оце чудова гобітанська шкірка від такої не відмовився і Альфійський князь. Якби мисливці серед землі довідались, які у гобітів шкірки, то натовпом рушили б до Гобітанії. «І витратили свої стріли марно», – підхопив Гімлі, милуючись кольчугою. Адже це мітрилок. «Нітрильна кольчуга! Я ніколи не бачив такої краси. Ба, навіть не чув ні про що подібне. Це її мав на думці Гембль?» Присягнувся, він занизив ціну. А до чого ж, до речі, не виявився в подарунок? «А я все гадав, чим це ви там з Більбо займаєтесь, замкнувшись у його кімнаті?» – посміхнувся Мері. «Благословен будь, старий Білбо. Як не вшанувати його за таке ще сильніше? Добре було б нам знову побачитись та про все це йому розповісти. На грудях та правому боці Фродо мав великого вже почорнівого синця. Під кольчугу був одягнений жилет з м'якої шкіри, але в одному місці кільця прорвали його і втиснулись у тіло. На лівому боці теж залишились садна від удару об стіну. Поки інші готували їжу, Арагорн обмив болючі місця від вару з ацеласабової листя. Гострі пахощі виповнили лищину, і хранителі по черзі, подихавши парою з казанка, відчули в собі нову свіжість та міцність. Незабаром фроду стало легше дихати, біль відступив, хоч довго ще забиті місця відзивались болем на кожний дотик. Арагор, знайшовши у своїх запасах клапоть м'якого полотна, обгорнув ним Фродо. «Кольчуга дивовижно легка», – сказав він. «Спробуй натягнути її, боляче не буде. Я радий, що ти маєш такий захист. Не знімай її, навіть коли спиш, поки не дійдемо до безпечніших країв. Утім, доки твоє завдання не виконано, таких країв буде небагато». Пообідавши, приготувались іти далі. Вогонь згасили, багаття засипали землею. А потім вийшли з дощини на дорогу. Вони ще не встигли відійти далеко, як сонце сховалося за пасмом західних гір. По схилах одразу пролягли тіні. Сутінки скрадали смугу дороги. Туман збирався в западинах. Далеко на сході вже займалась бліда заграва, що передвіщала місяць. Невиразно окреслюючи ліси та рівнини. Сем і Фроду, відбадьорені лікуванням та відпочинком, могли тепер швидко йти і Арагор вів загін уперед з єдиним коротким привалом ще майже три години. Настала глуха ніч. На небі висипало безліч зірок, але місяць, уже щербатий, з'явився дуже пізно. Гімлі та Фроду йшли останнім, намагаючись не робити галасу і мовчки прислухались до голосів вночі. Нарешті Гімлі порушив мовчання. Все тихо, тільки вітер шумить. Гублін поблизу нема, якщо тільки я не глухий, мов корок. А орки, сподіваюся, задовольняться тим, що вигнали нас з морії. Може, того вони й хотіли без усякого зв'язку з нами, з ним. Взагалі, коли вбивають їхнього ватажка, орки часто женуться за тими, хто їх скривдив, далеко порівнині. Фродо, не відповідаючи, кинув погляд на жало. Клинок не світився. Але щось гукнуло, чи йому товчулося. Щойно сутінки погустішали, і дорога позаду стала невидимою, Фроду уловив проквапливе човгання ніг. Зараз воно почулося знову. Він швидко обернувся, два крихітних зелених вогнища минули і зразу ж щезли. Що це? спитав гном. Не знаю, відповів Фроду. Чиїсь кроки, вогники, ніби очі. Поки ми йшли по морі, мені це часто вижалося. Гімлі зупинився і припав вухом до землі. Коріння і каміння ведуть звичайні нічні розмови, а так нічого не чути. Краще підемо скоріш. Ми опустили наших очей. Назустріч подорожнім з долини віяв холодний нічний вітер. Попереду замаячили сірі тіні, Звідти долину в безперервний шурхіт, нібито полі шуміли під вітром. «Лотлорієн!» – вигукнув Легалас. «Лорієн квітучий! Ми на межі золотого лісу! Ех, чому би зараз не бути весні?» Високі дерева постали перед ними вночі. Аркою змикалися вони над дорогою, а ріка невдовзі зникла у плутанині під ліску. У тьмяному світлі зірок стовбури здавалися сірими, а листя тьмяно-золотими. «Лотлоріан», – сказав Арагор, – «радісно мені знову чути вітер в його віки. Ми віддалилися від воріт лише десь на п'ять ліг, але більше йти не споможні. Сподіваємося, що ельфійський дух збереже нас цієї ночі від погоні та засади. Якщо тільки ельфи ще живуть тут, у затемненім світі» зауважив Гімлі. «Мої родичі вже давно не відвідували цю країну, де мандрували у давні часи», – сказав Легалас. «Але ми чули, що Лорієнт ще не запустів. Його оборонить таємна сила, яка надає доступитися злу. Але народ тутешній рідко можна бачити. Мабуть, вони тепер зайшли глибше до лісу, подалі від північної межі. Так, вони живуть у глибині лісу, Підтвердив Арагор і зітхнув, ніби щось згадав. «Сьогодні вже як-небудь влаштуємось. Пройдемо ще трохи, поки дерева не оточать нас з усіх боків. А потім завернемо у бік зі стежки та пошукаємо місце для ночівлі». Він вступив був уперед, але Боромир стояв вагаючись. «А чи нема іншого шляху?» «Якого ж іще шляху тобі треба?» – здивувався Арагор. Прямого та зрозумілого, хоч би крізь загорожу з ворожих мечів. Дивними шляхами йшли ми, і досі нічого доброго з цього не вийшло. Наперекір моїм бажанням вступили ми до мороку морії і зазнали гіркої втрати. А тепер ти кажеш, що ми маємо увійти до Золотого Лісу. Але в Гондорі відомо, що край цей небезпечний. Кажуть, ніби з тих, хто входить, мало хто виходить назад. Та й ті не без ушкоджень. Скажи краще без змін, так буде вірніше, поправив його Аргор. Насправді, бачу, мудрість гондуру гасне, якщо у місті стародавніх мудреців так ставляться до Лорієну. Можеш вірити у що завгодно, однак іншого шляху нема. Чи може ти волієш повернутися до воріт морії, чи тинятися по гірському бездоріжжю, чи пливти без човнів по Великій Ріці? «Гаразд, тоді веди нас», – сказав Боромир. Але цей ліс загрожує бідою. «Він дійсно грізний», – згодився Арагорн. «Прекрасний та грізний. Але боятись його варто лише тим, хто служить злу або ховає якесь зло у серці. Ходімо далі». Вони заглибилися у ліс ще на милю з гаком і наткнулися на нову річку. Вона гучно збігала з лісістих західних схилів і плескалась на перекатах у пітьмі десь справа. Її темні швидкі води перетинали дорогу загону, а далі, впливаючись до срібної, закручувались водовертями у невеличких заводях між корінням дерев. «Це Нюмродель», – сказав Легалас. Про неї лісові ельфи склали в вдавнену чимало пісень. «Ми на півночі ще співаємо їх та пригадуємо» як грають над нею райдуги, а золоті квіти спадають з гілля до гумких потоків. Тепер усе затьмарилось, міст Німроделі обвалився, але я чув, що вода її, як і раніше, цілюща для втомлених, коли вмиєш у ній ноги. Спустившись з крутого берега, ельф вступив у воду і покликав друзів. «Діть за мною, тут неглибоко, перейдемо в брід, а на тому березі відпочинемо. Шум водоспадів навіватиме нам сон та забуття всіх печалей. Один за одним усі попрямували залеголосами. Фродо, злегка мочивши замлілі ноги, зупинився. Вода ласкаво прохолоджувала. Фродо пішов далі, а коли вода піднялась до колін, відчув, як разом з порохом мандрів вода змиває і втон. Переправившись, вони посідали попід деревами. Відпочили та трохи попоїли. Але Голас оповів їм перекази про Лорієн, які ще збереглися у ельфі Чорнолісся. Про луги над великою рікою, про стерті під сонцем та зорями у ті часи, коли світ ще не вицвів. Нарешті він замовк, і в темряві стало чутно, як лопотеть вода, до того співуче, що Фродо уявив собі, ніби у дурчання річки вплітається пісня. «Чуєте голос Німроделі?» – спитав Леолас. «Колись так звали діву, що жила на берегах цього потоку. Можу заспівати вам про неї. Нашою мовою вийшло б красивіше, але у рівенделі делі співають також загально. Ось послухайте». Він почав дуже тихо, ледве підвищуючи голос понад шурхотом листя, що отіняло їх. Цей плач про діву лісову, із ельфів давнини Прекрасну, ні було в Умареві сни. Вона проходила ясна і мріла на люту, Живою срібла білизна крізь одіж золоту, Волося сонячним дощем лилося по плечах, легка, мов липовий листок і ніжна, мов свіча. Була чарівна, ні мродель, між лісових струнків, тривожив дзеркало озер. Її прозорий спів Ніхто не зна, в яким краю Серед яких земель лукає нині світлий дух Ясної німродель. Упала тінь Прийшла печаль А з нею бів і страх Вона спішила на причал Та згинула в горах Вітрильник білий На краю Затемнених земель Дарма чекав любов свою Пресвітну німродель. Він, кажуть, в бурю потонув, А правив кораблем Амрот, Що був у давнину ельфійським королем. Чи може сином короля, Володаря лісів, Що в ті часи, як не тлінним золотом цвів? Жорстокий шквал зламав причал, Вітрила обірва, І кораблі, як пелюстки, від берега погнав. Дарма, вдивляючись крізь очей, До болю у очах В тумані танув образ скель Чи образ Німродель. У ту хвилину Амрот Ель Любов свою втрачав, І безпритульний корабель, Мов зрадника прокляв. З корми у море він злетів, Несхитно, мов стріла, Його ім'я, любов і біль, поглинула і мла. Чи доплив на валінор в лукальці кораблі? Проте не вчу ніхто з дітей печальної землі. To bed. And then... to bed. Голос легалоса затримків, і пісня увірвалася. Далі не можу. Багато чого я забув. Адже історія ця довга і сумна. Історія про те, як горе оселилося у лорієні Плітучино, коли гноми розбудили підгорне лихо. Але не гноми його створили, це лихо, заперечив Гімлі. А я цього й не казав. Але лихо прокинулось. Багато ельфів з роду Мроделі покинули свої домівки та помандрували у світ. А вона загубилась далеко на півдні, на перевалах Білих Гір, і не з'явилася на березі де Амрот, її коханий, приготував корабель та чекав на неї, щоб відплити. Але весною, коли вітер грає з молодим листям, відгомене її голосу ще можна почути біля водоспадів, що назвали її ім'ям. А коли вітер віє з півдня, від моря лунає голос Амрота, бо Німрдель впадає у срібну, яку ельфи звуть Келебрантною, а Келебранта – до Андуїну Великого, а той до затоки Белфалас. Звідки відпливи ельфи Влоріен? Але ні, ні Мродель, ні Аврут не повернулися сюди. Кажуть, що жила вона згідно зі звичаєм ельфів Влоріен. У будинку на гілках дерева, яке росло біля водоспадів. Може так вони й зараз живуть? Тому їх і прозвали Галадрім або Деревний народ. У нетрях лісу можна зустріти неймовірно високі дерева. Цей народ не порпався у землі, як гноми, не будував також кам'яних морів, поки не постала тінь. Але і в наш час жити на деревах можливо безпечніше, ніж на землі, сказав Гімлі, подивившись через річку на дорогу, що вони вже прийшли, а потім щільне склепіння з гілок над головою. Твої слова дуже доречні, Гімлі, сказав Араор. Ми не можемо збудувати дім, але пошукаємо сьогодні притулку на ніч серед гілок, за прикладом Галадрімів. Необачно було б сидіти так довго поблизу від дороги. Загін заглибився в ліс, віддаляючись на захід від Срібної берегом Мірської річки. Неподалік від водоспадів Німроделі вони натрапили на кілька величезних дерев, що нависли над водою. Сірі, неосяжні стовбури, Зіймалися у темряві до невідомої високості. «Я можу залізти до гори», – запропонував Леглас. «Це мені не первина. Знаюсь, на деревах, хоч до коріння, хоч гілля. Щоправда, ця порода мені невідома. Тобто з пісень я знаю, що звуться вони мелорнами. Це ті самі, з жовтими квітами. Але лазити по них ще не доводилося. Тепер хоч дізнаюсь, які вони на дотик, як ростуть». Які б вони не були, – втрутився Пін, – я вважатиму їх причудовими, якщо ночувати на них можуть не тільки птахи. Але, звісно, все ж таки якось незвично спати на сідалі. Тоді рейнірку нірку під корінням, коли це більше до смаку в вашому племені. Але якщо хочеш сховатися від орків, рей хутко та глибоко. З тими словами Леголас, легко підскочивши, хопився за гілку що відходила від стовбура високо над його головою. Але не встиг він повиснути на ній, як і з пітьми, звідки зверху пролунав ладний вигук «Даро!» Левлас, сполоханий та здивований, відпустив гілку і припав до стовбура дерева. «Стійте тихо!» – шепнув він своїм супутникам. «Не рухайтесь! Не гомоніть!» Наверху хтось неголосно засміявся а потім заговорили ельфійською мовою, чистою та дзвінкою. Фродо розібрав тільки частину слів, бо знайома йому мова ельфів Заходу різнилась від мови лісових ельфів Сходу. Леголас відповів їм ж мовою. «Хто це та чого їм треба?» – спитав Мері. «Ельфи!» – прошепотів Сем. «Чи голосів не чуєш?» «Так, це ельфи!» – утвердив Леголас. «І вони кажуть?» що ви сопете досить голосно, щоб поцілити вас із лука без зусиль на осліп. Сем поквапом долонею рота. Не лякайся. Вони запевняють, що вам нема чого боятися. Помітили нас вже давно. Ми ще стояли на тім березі Німроделі. А вони вже з голосу впізнали у мені одноплемінника з півночі. Тим-то вони й дали нам переправитись. А потім ще почули мою пісню. Здається, їм відомо щось про наш похід, запрошують на гору мене й Фроду. Інших прохають трохи зачекати, поки вирішать, що робити. З темряви униз зівскознула сріблясто-сіра драбина, сплетена з мотузки. Зовсім тонка, вона однак могла витримати вагу багатьох людей, а до того ще й світилася у пітьмі. Леголас легко, мало не бігцем, піднявся по ній. Афроду посувався повільно, слідом по ліс Сем, намагаючись не дихати. Гілки мелорму розходились від стовбура майже під прямим кутом, а потім вигналися до гори. Але ближче до верхівки вони були дуже галузисті, і на них спирався дерев'яний настил. У ті часи їх називали Плет, або ельфійською мовою далом. Посередині він мав проріз крізь який спускали у разі потреби драбину, щоб залізти чи спуститися. Коли Фродо нарешті зіп'явся на поміст, він знайшов Леголаса у товаристві трьох інших ельфів у темно-сірому вбранні, майже непомітних між гілями, поки вони рухались. Один з них трохи відкрив невеличкий ліхтар і в його м'якому сріблястому світлі уважно подивився вічі Фродо та Семові. Потім закрив ліхтар, та промовив щось, ніби привітання. Фродов, затинаючись, відповів. «Ласкаво просимо», – сказав ельф загальною мовою, старанно вимовляючи слова. «Ми рідко користуємось іншою мовою, окрім власної, бо живемо тепер у самім серці лісу та не дуже прагнемо спілкуватися з іншими народами. Навіть родичі з півночі віддалилися від нас. Але ті з наших – то ще навідується до чужих країв, стежити за ворогом. Дізнаватись новини знають тамтешні мови. Ось так і я, Гельдір. А мої брати, Руміл та Орофін, вашою мовою майже не володіють. Але ми чули про ваш загін. Розвідники Елрондові навідались до Лорієну по дорозі додому. Про гобітів або напівросликів ми не чули з давніх давен, і не знали, що вони ще живуть у Середзем'ї. Судячи з вигляду, ви не приховуєте нічого поганого. До того ж, вас супроводжує Ельф, наш родич, і ми готові допомогти вам. На прохання Еверонда, хоч і не звикли пускати до себе земців. Але цю ніч ви мусите провести тут. Скільки вас? Восьмеро, сказав Леголас. Крім двох гобітів та мене, двоє людей, один з них – Арагорн, нащадок Номенорців, друг ельфів. «Ім'я Арагорна, сина Арагорна, відома в Лоріані», – відповів Гельдір. «Володарка прихильна до нього. Тоді все гаразд. Але ти назвав лише Сімох. Восьмий – це гном». «Гном? Погано. Ми не мали ніяких відносин з гномами аж з темних вітів. Їм нема ходу сюди. Я не можу пропустити його». «Але він родом з-під самотньої гори, з чесного племені Дайна, що дружить з Елрондом», – втрутився Фродо. «Сам Елронд обрав його як супутника мені. Він хоробрий та вірний друг». Ельфи неголосно перемовилися проміж себе і щось спитали у Легласа своєю мовою. «Добре», – вирішив нарешті Гельдір, – «ми пустимо його, хоч це нам не до вподоби. Якщо Арагорн та Легола спільнуватимуть його, – Поручаться за нього, гном пройде сюди. Але по землі Лоріену він муситиме йти зав'язаними очима. А зараз досить розмов. Вашим друзям не варто залишатися унизу. Вже багато днів тому ми помітили, як численна ватага орків попрямувала до морі. І з того часу пильно стежимо за нашими річками. Вовки виють на межах лісу. Якщо ви справді прийшли з морі, «Небезпека, мабуть, близько. Рано вранці вам доведеться йти далі. Гобіти хай усі зберуться тут, ми не боїмося їх. А на сусідньому дереві є ще один даун Там можуть приночувати решта. Ти, Леголаси, відповідатимеш за них. Коли що знадобиться, поклич нас та доглядай гнома». Леголас зразу змитнувся по сходах додолу, щоб сповістити про рішення Гельдіра. І незабаром на Далані з'явилися Пін та Мері, ледве дихаючи від страху та крутого підйому. «А ось і ми, – сказав Мері, відсапуючись, – ми принесли ковдри, наші і твої. А всі інші речі Лукач сховав під кубою листя. «Могли б і не тягти зайво, сказав Гельдір. Ззинку на деревах холодно, отже ми маємо досить хутряних плащів та ковдр. Сьогодні вітер з півдня, але все одно холодно. Може, бажаєте попоїсти та попити, щоб зігрітися? Гобіти прийняли запрошення до цієї другої та набагато кращої вечері з великою готовністю. Потім вони загорнулись потепліше у свої ковдри, ще й зверху прикрилися хутряними плащами ельфів і спробували заснути. Але, незважаючи на сильну втому, це вдалося тільки Семану. Гобіти не люблять височини і не сплять наверху навіть якщо в їхніх домівках є верх, тобто другий поверх. Далан був спальний не тільки в їхньому стилі. Ні стін, ні хоча б поруча, тільки з одного боку плетена переносна заслінка від вітру. Сподіваюсь, якщо я засну на цій моріщі, то не скочуся вниз, сказав пінь. Йому хотілося ще побалакати. Ну, а якщо вже я засну, то так і буду спати. Хоч би скотився, одізвався Сем. І чим менше балакатимемо, тим скоріше, з вашого дозволу, я почуватиму. Сем уже похропував. А Фроду все лежав, дивлячись на зірки. Золоті блискітки у просвітах між листям, що тріпотіло над нічним вітром. Він розрізняв невиразні сірі силуети двох ельфів, що сиділи непорушно зі зброєю на коліна. Вони розмовляли пошепки, а третій пішов чатувати на одній з нижніх гілок. Нарешті, заколисаний шумом вітру у гіллі та тихим мурмотінням близьких водоспадів Німроделі, Фроду заснув, повторюючи подумки пісню Легласа. Пізно уночі він прокинувся, його друзі спали, ельфи кудись зникли. Серп місяця ледве маячив крізь крону Мелорну. Вітер ущу. Десь неподалік по землі хтось протупотів, хрипко сміючись, дзенькнуло залізу. Звуки помалу засали, віддаляючись, здавалось, на південь у глиб лісу. Раптом у луці посеред долани з'явилась голова у сірім каптурі. Фродо переляк підскочив і побачив ельфа, що мовчки дивився на гобітів. «Що там таке?» – спитав Фродо. «Ірчі!» Відповів ельф пошепки і закинув на поміст згорнуту мочуву драбину. Орки, повторив Фроду, що вони роблять? Але ельф уже зник. Знову запанувало безгміння. Навіть листя не шуміло, навіть водоспади гриміли дещо тихше. Фроду сів, прищурився над усіма своїми ковдрами. Він зрадів, що не попав до лап орків там, внизу але дерева більше не здавалась йому таким же надійним захистом. Поде коли, що орки вміють нюхати не гірше за собак, та й лазити по деревах вони вміли. Фродо витяг жалу. Клинок жеврів блакитним вогнем, але прямо на очах в нього кого ліс газ. Однак, почуття близької небезпеки не відпускало Фродо, навпаки, ще загострилось. Він підвівся, підібрався до люка, Виглянув і міг би заприсягтись, що у ту ж мить хтось крадькома пробіг під деревом, далеко унизу. Це не були ельфи, лісовий народ рухається зовсім безгучно. А тут хтось, мов би, шкріпся по корі дерева. Затримавши подих, Фродов дивлявся в темряве. Хтось повільно дряпався до гори по стовбуру, важко з присвистом дихаючи крізь ціплені зуби. Нарешті Фродо побачив прямо біля стовбура пару блідих очиськ. Не моргаючи, дивились вони вгору. Потім гульк мутнулись у бік, і неясна тінь, ковзнувши уздовж стовбура, зникла. А на Далан скочив Гельдір. Він спритнено здолав височину, стрибаючи з гілки на гілку. «Там повзало щось, чого я ніколи раніше не бачив», – розповів він. «Аж ніяк не орк». Щойно я підійшов до дерева, воно втекло, видно було насторожі. По деревах воно лазити вміє добре, а взагалі більше схоже на гобіта, на зразок вас. Стріляти я не став, бо не ризикнув зараз наробити галасу. Битися ми не зможемо, а тут нещодавно пройшла велика ватага орків. Вони переправились через Німродель, прокляття на ті нечисті лапи, що замотили світлу воду. І пішли старою дорогою понад річкою. У тім місці, де ви відпочивали, вони трохи понишпорили, мабуть, почули запах. Нам утрьох не встояти проти сотні, тому ми прогнали їх і стали голосно перегукуватись на різні голоси, щоб заманити у ліс. А тепер Орфін поспіхом відправився попередити народ: жоден орк з лісів Лоріану не вийде, і потайну варту буде поставлено по північній межі. Ще до наступного вечора, але вам треба буде вирушати, як тільки настане світанок. Зажевріла рамкова зоря, світло, розростаючись, пронизувало жовте листя мелорум, і гобі там взивалось, ніби це сходить сонце про холодного ранку влітку. Блакить неба сяла між розгойданим гіллям, виглянувши крізь просвіт на південному краї помосту. Фродо побачив усю долину срібною, схожу на золотаве-жовте море, що ледь помітно хвилювалося під вітром. Було ще зовсім рано, холодно, коли загін зібрався вирушати. Провести його взялись тепер Гельдір з братом Румілом. «Прощай, мила Німродель!» – вигукнув Леалас. Фродо озирнувся, помітив блискітки білої піни серед сірих стовбурів. «Прощай», – сказав він, і подумав, що ніколи більше не зустріне такої чудової живої води. Не почує, як вона незмінно звиває ніжні звуки в нескінченну низку мійливого співу. Вони повернулись до стежки, яка продовжувалась на західному березі Срібної. Ноги орків потоптали її. Пройшовши трохи на південь, Гельдір завернув і зупинився у затінку надбережних дерев. Там, за рікою, один з моїх вартових, сказав він, хоч ви, мабуть, його й не бачите. Він неголосно просвистав, мов тах, і з молодого гаю з'явився ельф у сірумі з відкинутим каптуром. Волосся його лодискувало золотом на вранішньому сонці. Гельдір спритно перекинув через річку моток сріблястої мотузки, а той упіймав і прив'язав кінець до дерева понад берегом. Келебранта тут досить уже широка, як бачите, сказав Гельдір. Течія швидка, вода просто крижана. Ми не заходимо в воду так далеко на півночі, поки це не конче потрібно. Але часи нині неспокійні, отже, мостів ми не наводимо. А як переправимось, зараз побачите. Він теж прив'язав свій кінець на до дерева, а потім легко пробіг по ній туди та назад, немов по доріжці. Як на мене, це зручно, сказав Легалос. Але у моїх супутників немає такого хисту, невже ж вони мусять пливти? Ні, ми маємо ще два мотки мотузки, прив'яжемо їх на цією одну на рівні плеча, а другу посередині між ними. І всі зможуть пройти, тримаючись за них тільки обережно. Коли той хиткий міст був наведений, хранителі переправилися одні швидко. Другий повільно й невпевнений. Найспритнішим з гобітів виявився пін. Маючи ноги міцні руки чіпкі, він посувався, тримаючись лише одною рукою і дивлячись на протилежний берег, а не собі під ноги. Це ледве повз, стискаючи мотузку щасили, нездатний відвести очей від річних водовертей, ніби то була гірська безодня, благополучно здолавши її. Він зітхнув з полегшенням На світі живучи, довіку вчись, мовляв наш дід, хоч і мав на увазі садівництво, а не пташині стрибки чи павуче позаня. Навіть мій дядечко Енді ніколи таких штук не утинав. Коли нарешті весь загін зібрався на східному березі срібної, ельфи відв'язали мотузки та згорнули їх. Румів, що залишився на тім боці. Змотав третю, повісив на плече і, помахавши рукою, пішов назад охороняти Мімродель. «Ось тепер, друзі, – сказав Гельді, – ви увійшли до Нейт Лоріені, або Клин, як ви називаєте його, бо край цей лежить подібно до наконечника списа між Срібною та Андуїном Великим. Ми не допускаємо чужоземців до таємниць Нейту. Взагалі, мало кому дозволяється навіть ступити сюди. Ось чому, як і вчора, попереджав, я зав'яжу очі гномові. Інші можуть йти вільно, поки ми не наблизимось до селищ Егладілу або межерічного кута. Гімлі обурився. Чому же ти не спитав, чи я на те згоджусь? Я не бажаю плентатись із зав'язаними очима. Немов жалюгідний волоцюга чи полонений. Я не шпигун. Мій народ ніколи не служив ворогу, ніколи не заподіювали ми зла ельфа. Я не більше здатна й зрадити вас, ніж Легалас чи інші мої товариші. Я не маю жодного сумніву щодо цього, зніяковив Гельдір. Але такий наш закон. Я не маю права встановлювати закони, Не можу також зневажати їх. Я й так уже взяв на себе багато, пропустивши вас на цей берег Келебранти. Гімлі затявся. Він твердо сперся ногами в землю, хопився за рукоятку Сокири. «Я піду вільно або повернуся звідси туди, де всім відомо, що я вмію дотримуватися слова, навіть якщо мені загрожуватиме загибель у нетрях». «Ти не можеш повернутися», – жорстко кинув Гельдір. «Ти зайшов уже так далеко, що мусиш постати перед володарями Лорієн. Вони самі вирішать, затримати тебе чи відпустити». Ти не зможеш знову переправитись через річки, бо над ними тепер стоїть потайний заслін, котрий тобі годі обминути. Тебе уб'ють раніше, ніж ти помітиш, хто стріляв. Гімлі витяг Сокиру за пояса. Гельдір та його помічник взялися за луки. Чума на голову твердолобим гномам, пирснув Леглас. Стривай, зупинив його Арагорн. Якщо я поки що ще ваш поводирь, ви повинні підкоритися моєму слову. Тяжко гномові погодитися з таким поводженням. Отже, хай зав'яжуть очі нею модному, а всім нам, леголосу теж. Так найкраще, хоч це дуже уповільнить рух та розгніває всіх. Гімлі раптом розсміявся. Веселеньке ж буде видовище. Може Гельдір поведе нас на мотузочці, мов сліпих, з поведарем собакою? З мене досить, якщо мою долю розділить тільки Легалас. Але ж я ельф і родич тутешнім мешканцям. В свою чергу обурився Легалас. А тепер скажемо так. Чума на голову твердолобим ельфам, посміхнувся Аргорн. Доля в нас одна. Всі одержать порівну. Геддер, зав'яжи очі нам усім. Я вимагатиму відшкодування за кожен синець та садно, якщо погано вестимеш нас. — сказав Гімлі, коли ельф обв'язав йому хусткою очі. — Вимагати нічого не прийдеться, — запевнив Гельдір. — Я поведу вас неквапно, а стежки тут прямі та рівні. — Гори та й годі, — нахмурився Леглас, — до якого ж безглуздя ми дожили. Всі ми тут вороги єдиного ворога. Та все ж я мушу йти на осліп, коли сонце весело грає золотим листям лісу. — Так. Це дійсно безглуздя. Або може й божевілля, згодився Гельдір. Ніщо не свідчить наявніше, як зростає влада чорного володаря, ніж відчудження, що розділяє тих, хто ще протистоїть йому. Але так рідко можна нині зустріти вірність і надійність за межами Лорієну. Та може ще Рівінделу, що ми побоїмось зайвим легковір'ям згубити свою землю. Ми живемо, немов на острові, оточені морем біди, і все частіше кладемо руки не на струни арфи, а на тяти лука. Ріки довго захищали нас, але тепер і вони ненадійні. Тінь прокралась на північ і обступила нас з усіх боків. Дехто говорить, що треба забиратися геть, але з цим ми, напевно, вже запізнились. У горах на заході росте зло, землі на сході сплюндровані, Кишать потворами, сауроновими. Ходять чутки, що й на південь, через Рохан, ми не пройдемо безпечно. А гирло великої ріки під наглядом ворога. Та навіть діставшись до моря, ми не знайшли б сховища на узбережжі. Гавані ельфів високого роду, мабуть, ще існують. Але вони далеко на північному заході, за країною напіврослики. Володарям, може, відомо, де ця країна, але я не знаю. «Ось як, ти побачив нас і не здогадався», – здивувався Мері. «На захід від нашого краю, де живуть гобіти, є ельфійські гавані». «Щасливі мають бути гобіти, мешкаючи поблизу моря», – зітхнув Гельдєр. «Ми згадуємо його в піснях, а на власні очі давно вже ніхто не бачив». «Розповісти мені дорогою про ці гавані». «Не можу, – зніяковив Мері. Я теж їх ніколи не бачив». Бо досі взагалі не покидав рідних країв. А якби знав заздалегідь, який цей світ, Ні за що б не пішов. Навіть заради прекрасного Лорієн, здивувався Гельдір, Світ насправді повний небезпек. Багато є в ньому таємних кутків, Але багато і прекрасного. Хай нині до любові всюди підмішана гіркота, Від цього вона стає лише міцнішою. Наші іноді співають про те, що тінь відступить і радість життя повернеться. Але я не вірю, що сонце світитиме, як завжди, і світ залишиться незмінним. Боюсь, що для ельфі він стане в кращому разі тимчасовим притулком, щоб без перешкод дійти до моря та навіки покинути Середзем'я. Проститися з Лорієном найулюбленішим краєм сумним стане життя безмилорену. Якщо за великим морем мелорни ростуть, нам про це ніхто не казав. Бесідуючи таким чином, хранителі повільно посувалися вервечкою лісовими стежками. Гельдір вів їх, другий ельф йшов позаду. Земля під ногами була м'яка та гладенька. Отже, невдовзі вони почали рухатись упевнено, не боячись забитися чи впасти. Позбавлений зору, Фродо дивувався тому, як загострились інші його почуття. Він вловлював запахи кори та зіб'ятої трави. Він міг відрізнити безліч відтінків у шелесті листя. Він чув лепотіння ріки, десь справа, тонкі, чисті голоси птахів у височині. Він відчував сонячне світло на обличчі та руках, коли проходили по галявині. Щойно Фродо ступив на цей берег срібної. Дивне почуття охопило його, і чим далі заходили вони до глибин Нейту, тим воно ставало сильніше. Він не би перейшов через міст часу, у куточок давніх віків, до світу, що з давніх давен відійшов у небуття. У рівенделі зберігали пам'ять про минувщину, в Лоріені минуле ще жило наяву. Його мешканці зазнали Гоя, бачили та чули що зло коїться у світі, страхались того зовнішнього світу і не довіряли йому. Вовки скиглили на межах лісу, але над землею Лоріану не були тіні. Весь цей день вони йшли та йшли, поки не відчули подих вечірньої прохолоди та шурхіт нічного вітру у листі. Тоді зупинились і полягали спати без страху, прямо на землі, бо їхні поводарі не дозволили зняти пов'язки, і залазити на дерева було неможливо. Вранці знову вирушили, але без поклопу. У півдні зупинилися. Хродов відчув тепло і збагнув, що стоять вони на освітленому місці. Раптом залунали голоси. Це заговорили ельфи з загону, що наблизився зовсім нечутно. Вони поспішили до північної межі, щоб боронити її від нападу з морії і принесли новини, які Гельдір частково переказав. Орків, що проникли до лісу задля грабунку, зупинили та майже дощінту розбили. Недобитки втекли на захід, до гір. За ними послали погоню. Бачили також дивне створіння. Воно бігло, зігнувшись, майже торкаючись руками землі. немов звір. А все ж то був не звір. Мисливці не стали стріляти, не знаючи, чи то добра істота, чи лиха і воно позбулося погоні та помчало униз за течією Срібної, на південь. А ще, додав Гельдір, мені передали послання від володарів Лоріану. Вам дозволено йти вільно, навіть гномові. Здається, володарка знає все про кожного з вас. Може, прийшли нові вісті з Рівенделу? Першим він зняв пов'язку з очей Гімрі. Вибач мені, сказав він, низько вклонившись. Поглянь на нас як друг. Роздивись та радій, адже ти перший з гномів, кому дозволено споглядати на ліс Нейтлоріан з часів Даріна. Коли Фроду у свою чергу звільнився від пов'язки, він озирнувся і замер. Вони стояли на відкритій галявині. Зліва височів великий курган, порослий зеленою травою. Така, мабуть, зростала у давні віки. Його верх оточували подвійною короною два кола дерев. Перше – з білою корою, зі складним переплетінням гілок, чудових навіть без листя, а друге – мелорне, одягнені блідим золотом. У самій середині здіймалося дерево, величезним, мов башта. У височині серед його гілок виднівся білий далан. Біля підніжжя стовбурів та всюди на зелених схилах пагорба Траву всіяли маленькі зірочки золотавих квітів, а між ними гойдались на довгих стеблах інші, білі та блідозелені, вкриваючи ясну зелень трави легким серпанком. Над курганом у синьому небі горіло сонце, а під деревами лежали довгі зелені тіні. «Дивіться! Це Керін Амрот!» – сказав Геддір. Серце стародавнього королівства, яким воно колись було. Тут у щасливіші дні стояв дім Амрота, а нині курган. Тут вічно світуть у нев'янучій траві золотий Еланор та Білий. Інітриділ. Тут ми трохи відпочинемо, а до населених місць доберемося у сутінках. Подорожні полягали на духмяну траву, але Фроду. Ще довго стояв, занурившись у споглядання. Йому здавалось, ніби він дивиться крізь прозоре вікно на світ, що давно зник, осяяний світлом, якому нема найменні у звичній мові, все навкруги було справжнє, живе, виразне, але сама ця виразність Немовна натякала, що хтось замислив і сотворив небо та землю, траву та дерева, квіти та вітер за мить до того як з очей Фроду зняли пов'язку. Але одночасно все це було таке стародавнє, ніби існувало від створення світу. І кольори цього світу цілком знайомі. Золотий та білий, зелений та синій. Здавались такими свіжими, яскравими. немов Фроду перший в світі, побачив їх і дав нові, прекрасні назви. Тут, взимку, Душа не тужила за весною та літом ні вади, ні хвороби, ні каліцтва не знали тут рослини. Земля ворієну зберегла бездоганну чистоту. Фродо обернувся, побачив, що сам стоїть поряд, спантеличено озираючись, і протирає очі, ніби перевіряючи, чи не сниться. Дивіться, тут сонце, ясний день. Я ж бо думав. Ельфам тільки місяць та зірки до вподоби. А все ж таки це місце ельфійське над усе. Я відчуваю, нібито ми попали у пісню. Розумієте, про що я?» Кельтір поглянув на них і, мабуть, зрозумів не тільки слова, але й думки сема. «Ви відчуваєте владу володарки Халадрімів, сказав він з посмішкою. «Чи не бажаєте відвідати зі мною Керін Амрот?» Він легко збіг на схил, укритий травою. Гобіти пішли за ним. Хоча Фродо рухався, дихав, чув, як вітер лоскоче його обличчя, і бачив, як колишуться живе листя та квіти, він звідки знав, що над цією землею час не владен. І нема тут зів'янення, ні зміни, ні забуття. Коли вони підуть звідси до інших країв, Фродо, блукач з Гобітанії, все ще буде бродити по траві між Еланором та Нітриділом у причудовим Лоріені. Вони увійшли до кола білих дерев на Керін-Амроті. Порив вітру сколихнув гілля Фродос нерухомив. Він почув голос прибою на узбережжі, давно вже залитому хвилями, і гомін морських птахів, яких давно вже не зустрінеш на світі. А Гельдір ішов далі. Він вже підіймався на високий поміст. Фроду, намагаючись іти за ним, торкнувся дерева поряд з драбиною. Ніколи раніше не відчував він з такою силою плоть дерева, його єство. Приязно погладжують дерево і лісник, і теслер. Але Фроду відчув зовсім інше – радість від знайомства з живою душею. Коли він нарешті виліз на далан. Гельдір узяв його за руку і розвернув на південь. «Дивись спочатку сюди!» І Фроду побачив на відстані, чи то павло скрізь зарослими гутніми деревами, чи то місто з зеленими вежами. Почуття підказали йому, саме там, осереддя світла та сили, що боронять цю землю. Йому відразу закрутіло злетіти, не мов птах, і відпочити у цьому зеленому лісі місці. Потім Фродо глянув на схід і перед ним відкрився весь Лорієн. Ледь лесніюча смужка андуїну відокремлювала його від земель за рікою. Туди світло не сягало і все було буденне та й знайомо. Пласкі, пусті землі, безформні, вкриті туманом. Тільки в найдальнішій далечині темніла страшна стіна. Сонце, що осявало Лорієн, було неспроможним розтопити тінь над цими вершинами. «Там криється твердиня Південного Чорнолісся», – сказав Гельдір. «Її оточують темні смерекові ліси, де дерева тиснуть одне одного, і гілля їхне трухне та сохне. У хаші на кам'янистому узвищі стоїть долгулдор, де довго чаївся ворог. Ми побоюємося, що у долгулдорі знову хтось оселився» і сила його мешканців непомірно зросла. Останнім часом його часто закривають чорні хмари. Ти бачиш два ліси, дві сили, що явно протистоять одна одній. Але світло здатне проникнути до самого серця, тьми. А тьмі невідома таємниця світла. Вона ніким ще не розкрита. Поки що не розкрита. Ельф відвернувся і став швидко спускатися. Гобіти ледве поспівали за ними. Біля підніжжя пагорба Фродо застав Арагорна. Він стояв мовчки, непорушно, золотою квіткою Еланору в руці. Очі її блищали. Він весь був під чарами спогадів. Фродо відразу збагнув, що йому вважаються чудові видива минулого. Відбиток тяжких років зник з обличчя Арагорна. Перед Фродо стояв молодий витязь у білому броні. Стрункий та гарний, ніби звертаючись до невидимого співрозмовника, він сказав ельфійською мовою. «Арвен, вона є Мельда, на Марія!» Зітхнув, немов і з посмішкою поглянув на Фроду. «Тут серце ельфійських володінь на землі, і тут навіки оселиться моє серце, якщо не знайдемо світла наприкінці темних доріг» патрі ми з тобою ще маємо прийти. Ходімо далі. Узявши Фродо за руку, він покинув пагорб Керін Амроту. І за днів життя свого ніколи більше туди не повертався.